Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, ma ismét Valgolt Béla, közgazdás szereplő és a beszélgető partnerem. Egy hónappal ezelőtt abajtunk egy témát. Az én beszélgető partnerem általában olyanok, hogy, hogy olyan nagy és izgalmas témákkal érkeznek, hogy mindig abba hagyjuk valahol a közepén. És hát amikor véget ért a műsor, akkor éreztük, hogy pedénk szorult a szó. És tulajdonképpen egy olyan téma maradt fönn. Ugye beszéltünk a vízköz, és közbírtokosság. és, és felemlítetted a fennhatatosság kérdéseit, a százvárosok példáját felhoztad, és egy csomó olyan dolgot, ami a történelemben is érdekes, ilyen, ilyen település-szerkezeti dolgok, amik a jövőre is mutatnak, és hát tettél egy olyan megjegyzést, ami nekem nagyon tetszett, mert én ezt máskor te a villanyautókkal kapcsolatba hoztad föl. Én meg annak idején, amikor a Budapest Klubban tevékenykedtem, akkor nagyon sokan jöttek, nagyon sokan volt egy-két ilyen föltaláló, és gondolták, hogy mivel ez egy ilyen ilyen meg az ökológia van a középpontban, hogy vízautóra van szükség, és hogy az a megoldás, hogyha lesz vízautó, tehát hogy vagy ha lesz valami nagyon nagy, nem tudom én, egy buborék, ami olyan nagy, hogy az egész város beterítés, akkor, akkor alatta olyan klímát lehet létrehozni, hogy függetlenek lehetünk, de főleg ez a vízautó izgatta néhány embernek a fantáziáját, vagyis, hogy karlátlan energia forrással közlekedhessünk, hisz mi a legdrágább a benzin, és mit szeretnénk legjobban autózni. És akkor ezt én akkor ugyanazt gondoltam, mint te, ha te azt mondtad, hogy a villanyra ráállnak, és a villanyt nagyon olcsón is elő lehet állítani, és az tulajdonképpen nagyon olcsó lehet, hogy, hogy mindenki autózni akar, ellenben maga az autózás, annak az infrastruktúrája, a gyárak, az a vasbányászat, a nem tudom micsoda, ami hozzájárul, az tökéletesen kimeríti a föltartalékait, hisz nem csak a, a, az olajat égetjük el, hanem a vasat is kibányászák, a, az üveget. Ma ott tartunk, hogy a homok nem elég a szilicium lapkákhoz, mert az, ami, az a homok, ami a sivatagban van, az Ez pont nem, az nem arra való. Tehát azt valahonnan nem tudom, hogy onnan hozzák, és ott ott ő, erőforrás korlátok vannak. Tehát a Földnek a, a, a, a kincseit, vagy erőforrásait, hogy szoktuk ilyen tudományosan mondani, hát nem lehet fölélni. pedig ezek a tervek, ha valami nagyon olcsó, mindig arra utálnak, hogy menjünk kifelé, terjeszkedjünk, és ne az életmódunkat változtassuk meg. Ha jól értettem, te is erre gondolsz. Pontosan, hogy amit én nagyon hiányolok a, a fenntartatósági diskurzusban, ez a, ez a fogyasztás, tehát az életforma. Tehát én azt gondolom, hogy minden más eszköz. Tehát az, hogy most éppen szűkös valamelyik erőforrás tényező, olaj, gáz vagy bármi, én azt gondolom, ezt előbb-utóbb valamilyen technikai találmányjal, technikájárással meg lehet oldani. Látjuk, hogy, hogy rengeteg megújuló energia használati forrás az egyre gazdaságosabban előállítható. De ugyanakkor pont az a gond, amit ugye sokan mondanak, ugye főleg az ökológusok, hogy, és én ezt elfogadom, mert való az ember érzik el, hogy igaz lehet, hogy ma jelenlegi a földi életszínvonal főntartásához másfél vagy 1,7 földre van szükség. Vagyis többet fogyasztunk el a földi javakból, mint amennyit Ugye látom, visszatudunk nem adni. Egy, egy, egy ilyen ábrát, egy ilyen grafikon, ami azt írta, hogy most vagyunk körülbelül a másfél földnél, tehát globálisan, Igen. ami egy nem tudom én, ilyen földnap valami, és hogy a 30-as évekre elérhetjük a kettőt. Tehát, hogy két, ha ez így megy tovább, és nem változtatunk, és itt nem a szén változtatni, hanem egész sok mindenre kéne változtatni, akkor a 30-as években, ami nincsen nagyon messze, az már két földnyi földet fog az emberiség felhasználni, tulajdonképpen, aminek, ami hát nem fog sokáig rendelkezni. Én, ezt, állni. én ezt a tendenciát teljesen reálisnak látom. Tehát, hogy ahogy előjönnek a, a, a különböző előrejelzések. Tehát, mint hogyha korlátlan erőforrásokkal rendelkezni. Tehát ez egy orrási probléma, és én ezért vagyok ellen valójában, azt mutkori is mit tettem, a napenergia asztosításnak. Tehát az, hogyha... Ami ugye nagyon... Nagyon kézlemfegfőnek tűnik. Igen, de a kijelentésed meg nagyon ilyen... ma is tudom, szóval, mint megőrült megörült volna valaki, ugye? Igen, igen, igen. Én ebben nagyon borulató vagyok, mert amit muttam Mutkor is, hogy, hogy a nap az egy végtelen erőforrás, kimerített erőforrás. Hogyha mi ezt Bevonjuk ebbe a, a jelenlegi fogyasztási mechanizmusba, és ráadásul látjuk, hogy, hogy Kínában, Indiában, Afrikában, harmadik világban, ha már ha még így van ilyen, annyira globális már a világ, hogy már nem tudom, hogy már van egyes, kettes, hármas világ. Tehát olyan, olyan igény mutatkozik arra, hogy ezt az európai vagy észak-amerikai életformát elérik az egyes társadalmak, hogyha ezt beszoroznánk, hát nem is szabadna leírni a végeredmény. Tehát én olyan, olyan növekedési igény van benne. És ez az, az életforma miatt van, a fogyasztás, a túlfogyasztás miatt van. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy az embereknek kényelmesen élnek, és ne finom ételeket egyenek, hanem ez a, a, a túlfogyasztás. Ugye? Tehát a, ugye ez a konzervatív gondolkodás, hogy amit... Ami, ami még használható, akkor azt használjuk. Tehát ne cseréljük le évente, három évente. És ahogy mondod, a vízzel ugyanezt gondot érzem. Ott is ugye van a hidrogén, a, meg egyebek. Tehát, hogy ez is mind azt a célt szolgálná, hogy még több energiát állítsunk elő. Mm -hmm. És ugyanakkor ez más oldalról, szociális oldalról is egy nyomás. Mert hogyha itt valamilyen olcsó eljárást el tudunk érni, akkor szétterjezhető és Akkor ugye milliók, százmilliók veszik ezt igénybe, miközben ugyanúgy az életforma újabb és jobb energiaforrások igénybevételére fog megrendelést adni. Tehát ez, én ezt egy problémának látom, hogy, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Tudod, nekem egyik kedvenc, lehet, hogy múltkor is mondtam, egyik kedvenc anekdótám, Szokratiszhez köthető, hogy állítólag ő mormolta ezt mindig magában amikor az Aténi piacon járt, hogy, hogy hogy nekem mi mindenre nincs szükségem. Ugye, mert ő a szellemi javaknak a gazdagságában és egy, egy nagyon hogy mondjam, gazdag életet élt, Igen. pedig tulajdonképpen ki sem mozdult a témóval. Nagyon jó jelszó, mert tulajdonképpen amire azt mondjuk, hogy sokan azt mondják, ugye, hogy hát a reklámok, a reklámok azok ilyenek, azok tehetnek mindenről. Vagy a tehetnek mindenről, mert hogy a Tesco-ban annyi minden van, és az ember nem tud választani. De ha látszik, hogy azért valami lépés történt, hisz megpróbálják az emberek egy része, fiatalok vagy másképpen kiutat keresők, például mondjuk kicsi helyi piacot létrehozni, vagy ezeket a kosár-szatyor létrehozni, vagy egy termelőhöz ö, beállni, és egy kicsi, te, egy kicsi fogyasztó termelő közösséget létrehozni, és a szükségleteknek legalább egy részét onnan kielégíteni, ami ma még bajjuk be még drágább, tehát ma, ezt, ma ez nagyobb áldozatot kíván, ez nem tud pénzben versenyezni mondjuk egy, egy, egy multinak a, az áraival, tehát ez ma, ma áldozatot kíván, hogy ez egyáltalán létre tudjon jönni. Igen, és hát az újrahasznosítás, az újrahasznosítás, újra van. Tehát, a, és a, ja igen, még, ami, még múltkor nagyon fontos <tényi> tényező volt, ami fölmerült, hogy én, én ebben a digitalizációban minden ártalmai és minden, ugye, negatív hatás ellenére én, én nagyon sok pozitívumot látok. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vidékfejlesztésben, városfejlesztésben óriási érő. Ez az a Smart Régió, amiről te igen, ö, ö, smart city fel, smart régió. fel, hogy mondjam, említetted az elején, de aztán nem kerül olásra. Igen, igen. Ez összefoglalja ezt a gondolatsort. Hmm. Tehát ugye, mi a településfejlesztés során ö, nagyon sok felé járunk. Tehát gyakorlatilag nem nincs olyan megye az országban, ahol ne dolgoztam volna, és tényleg a tanyától egészen az országos területfejtsési koncepció, vagy Budapest ugyanígy mi, hanem minden kerületbe dolgoztam, és gyakorlatilag minden lehet érezni ezt a fajta ö, fogyasztási igényt, úgy, hogy mindig elmenni, ez a közlekedés, ugye mindig uh -huh. bemenni a városba, a, a megyek központba, a település központba. Ugye szokták mondani azt, hogy hogy egy fehér az Európai Unióban átlagosan 1800 km-t utazik, miközben a szomszédba is megteremne. Igen. Tehát ezért én ezt a helyi nyakcsokat. Mert is rá van írva, hogy érkezett Olaszország vagy Spanyolország, vagy Hollandiából, igen. igen. És akkor mindig elkérdezed is, hol a mi répánk vajon? Így van, így van. Vagy, vagy és a, a mi répánk egy nem tudom, a paradicsom piacon van, vagy egy nem tudom én hol. Tehát ez vagy a víz az egészben. Paradicsom, amiket hát egy, egy magyar szimbólum is szinte, hogy a mi paradicsomunk a legjobb, uh -huh. és mégis, ugye, hát honnan hozzá? Tehát ez a helyi piacok, ezeknek óriási jelentőség lenne. És hogyha ezek a smart city ugye, ami azt jelentené, ugye, hogy okos város, és olyan eszközöket tudna használni az okos lakos, mert ezt ugye mindig hangsúlyozom, hogy a smart citizen az a legfontosabb, tehát vagy nem, hogy nehogy a technikai eszközök rabjai legyünk. de előbb... nem vagy azért a mesterséges intelligenciának ilyen túlzott elkötelezett? Nem, én, én a személyes, én a mm. kézművességnek vagyok. Ja. Ez idézőjelben mondom a igen, kézművességet, igen, igen. tehát ugye nem a korongolásban, azt is természetesen, hanem azt, hogy a, a helyben gyártott termékeknek mm. a minél nagyobb piacát kialakítani. Ugye ennek az, az lenne a lényege ennek a Smart City-nek, vagy a Smart citizen -nek által alkotott településeknek, hogy helyben... Vásárolnak helyben, költik el a pénzüket. Hogyan? Ugye ezekkel az online vásárlásokkal, akkor a, itt van az e-learning, ugye a távtanulás, távmunka. Mm -hmm. akkor egy kicsit táv rokon, rokon a helyi pénzek gondolatával? Összefügg vele, már szerintem én nem feltétlenül tartozom azokba a körbe, akik támogatják a helyi pénzt. Mm -hmm. Én úgy érzem, hogy ez bonyolítja picit a pici dologot, de de az indok az nagyon hasonló, tehát a lényege ugye az valahol, hogy, hogy a helyi terméket és a helyi szolgáltatást vedd igénybe. Uh -huh. És ezért ez neked kedvezőbb, ugye anyagilag. Tehát, Na most de én azért, úgy gondolom, hogy ez, az ezt, szerinti, ezt az hogy internet ezt, ki tudná váltani? Ezt, ezt, ez, ez én ezt gondolom, hogy digitális. A, hogy mondjam, csak a... Hát tulajdonképpen ugye ez... ez tehát egy közösségi van ezt tévedet. Most azért mondom így, mert nem szeretem azt mondani, hogy állami feladat, mert akkor az egész sejtjük, hogy nem fog valahogy jól működni. De valahogy mondjuk egy, egy, egy okos önkormányzat, Igen. ami nem ilyen állam felfogásban működik, annak a szervezőjévé kéne válni egy ilyen dolognak, nem? Vagy, vagy ez kik szervezik, vagy hogy, hogy hozzák össze a szálakat? Szerintem mindenképpen egy, egy közösségi, intézménynek kell szervezni. Tehát majdnem minden egyes település fejlesztési munkánál az első sorok ott van, hogy a kezdeményező önkormányzat. Tehát, hogy uh -huh. ezt majdnem mindig beteszem, és akkor ugye megkeresem azokat a helyi lehetőséget, amit ott éppen relevánsak. Uh -huh. De, de hát ez a távoktatás, távügyintézés, távmunka, ennek egyre nagyobb tere van, ugye egy, egyre észszerűbb így dolgozni. Ellenér szokott lenni, hogy akkor ugye az emberek kevésbé találkoznak, és ugye hát hogy szokták mondani, hogy a gyémánt vagy gyémánta, az agyat adjál kell csiszolni, de ez nem gátolja ezt a lehetőséget. Tehát az, hogyha mi bizonyos rutinszerű munkákat, vagy éppen adatgyűjtést mi otthon, vagy egy, egy közeli ö, bázison ezt el tudjuk végezni, mm -hmm. és nem kell ezért utazgatni a városba, és ö, tehát én azt gondolom, hogy ezt el lehet végezni. Ugyanakkor, hogyha de van ennyibe, egy közös tárgyalás... Más, az internet. Mert hisz az interneten is, ez, hát mindenki fel ugyan van, és a, keresek egy, nem tudom én, egy, egy, egy nyelvtanárt, a, akkor... a helyi pénze gondolsz? Nem, magára, ennek a Smart City koncepcióban. Tehát, hogy mitől más ez, mint hogy én mondjuk böngészek, és úgy keresek valamit az interneten, hogy mondjuk találjak egy, nem tudom én, egy nyelvtanárt a közelemben. Hát a, az internet, tehát a digitalizat az alapvető eszköze. Mm -hmm. Itt ugye annak van jelentősége, hogy ha én helyben vagyok, és helyben fejtem ki a tevékenységemet, tehát a lakó és a munkatér, az körülbelül, ugye, hogy közelít egymáshoz, keveset közlekedem, akkor azt jelenti, hogy helyben is vásárlok, helyben vagyok jelen, ott veszek igénybe szolgáltatást. És ezáltal ez a keresletet, Ezáltal a a keresetet támasztok. Uh -huh. Megjenik egy kínálat. Akkor, hogyha mások is megkeresik azokat a lehetőséget, akár csökkentett munkaidőben, akár, részleges munkaidővel, vagy teljes munkaidővel, de mondjuk az otthon vagy ott a környezetbe fog letelepedni és dolgozni, akkor beindul egy ilyen kis helyi piac, akkor már a vásárlás is ott van, és akkor ennek a következő lépése az, hogy már a gyerek is oda uh -huh. Tehát az egyik legnagyobb ilyen település politikai csapda tud lenni, amikor a gyerekek nem helyben járnak iskolába. Tehát amikor a gyerek el, elkezd főleg a tízes éveiben, tehát amikor a gimnázium környékén elkezd utazni más városokba, és ugye az, az elsődleges igazi emberi élmények akkor fogják őt érinteni, és ez nem az otthonához, nem, az, nem a családi házhoz, vagy annak a különzetihez fog kötődni, akkor ő szép lassan ugye elindul kifelé, ott hagyja azt a teleplést, hogy ott, és ő akkor ott fejtik ki az ő hatását, a barátékért ott fog vásárolni, ott fog muzikből járni, találkozni, színházon menni, bármit csinálni, és haza csak aludni. Tehát gyakorlatilag otthon újra termelik a, ezt az erőforrást, ezt, ezt az emberi erőforrás. Ezt, ezt szóval szóval a van egy adag pszichológia is, ha jól Szociál értem. Szociálpszichológia. mert, mert ugye a, a, itt ugye ez nem egy egyszerű ilyen, hogy mondjam, pénzügyi vagy praktikussági kérdés, hogy ne kelljen busszal menni, és az van olcsóbb is, vagy valami, az is, tehát az nyilván benne van. És energiatakarékos. Energiatakarékos, de hogy itt a kötődést például figyelembe veszed, mert valóban belegondolok, az a gyerek, aki elmegy mondjuk a városba, vagy a nagyvárosba, és ott tanul, ott alakul ki, a legfontosabb élményei az életben Igen. ott érik tulajdonképpen az a barátok, a nagy, nagy élmények. élmények, amiket ő magának szerez már, és elhöz képest lesz egy szürkének és segényesnek látszó otthoni háttere, egy hát, kis falu, nem, amit lehet, hogy szeret, vagy, vagy, vagy lehet, hogy egy idő után vág, de nem látja a jövőjét benne. Hát úgy, ha ő csak aludni jár oda, hmm. vagy családlátogatásra, akkor ugye nincs is meg az inspiráció, hogy hmm. színesebbé váljon. Az sincs már elég. De nincs meg az inspiráció. Hmm. Tehát hmm. az, hogy ott helyben kialakuljanak olyan viszonyok, amivel ő ott tartósan ott marad. Hmm. Tehát például ezeken a kisebb településeken... Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalokat hogyan lehet ott tartani, és például ezek a, a Wi-Fi, vagy akár a Facebook csoport, vagy bármi, amit a helyi társaságot tudja megalapozni, akár sporttal, kultúrával, vagy egyszerűen csak sörözéssel vagy bármi hasonló dologgal, ezek nagyon nagy jelentősége van, mert akkor ugye ezek az élmények már ugye oda fogják kötni. És ugye ennek az is egy következménye, most ilyen, az Nem szabadna nagyon kiengedni a, a helyi helyből, Igen, amennyire csak lehetséges. Én nagyon annak, tehát annak vagyok a híve, hogy, hogy a helyi iskolák azok nagyon jók és erősek legyenek, és a helyi közösség termelje ki az igazgatót és a tanárokat. Vagy ha van jó tanár, akkor kösse oda. Szerintem halatlan fontos. De nyilván a középiskola az már egy regionális szint, de ez még belefér ebbe a, rég, a regionális gondolkodásba. Na, hát ugye mi ezt csináltuk, az Török-Bálinton volt, ez a Smart Régió, ami hát ez a Smart City elvre, egymúlt jobban szeretem azt, hogy kompakt város elv, tehát a kompakt városi hogy azt hogy a legtöbb szolgáltatást tudja biztosítani, és a lakó, a munka és a rekreációs tér, az, az gyakorlatilag egy, egy nagy településtérben megvalósítható, vagy, vagy legalábbis sonnak a nagy része. Ez ott mennyire lett sikeres? Ez úgy indult, hogy ez nagyon érdekes volt, ez úgy indult a török bányta, már eleve van egy elég fejlett informatikai rendszerben, egy informatikai látottság, Ugye a lakosság összetételeből is következik, mert magas képzettségek, magas De ők indultak egy pályázaton, egy novék pályázaton, aminek az volt a lényeg, hogy legyen egy térségi gazdaságfejlesztési projekt. Mm -hmm. És akkor ugye milyen térséget lehet állítani? Ugye, és akkor, hát ugye ott, az a lényeg az, hogy további négy olyan településsel sikerült ezt a csoportot létrehozni, ennek az alapítvány norvég alap keretében, nem voltak, amelyekkel nem voltak történelmi együttműködési tradíciók. Ugye ez egy bonyolult feladat, mert akkor, hogyha van egy mert folyóvörgy... Mely, milyen? Mintem, egyet elképzeljük kik ezek. Hát ugye Törökbálind, Diósd, Tárnok, Pusztozámol és uh -huh. teh Ezeket a neveket azért nem hallottuk egymás mellett. Uh -huh. igen, igen, hát van olyan, hogy sóskut, Pusztozámol együttműködik, Diós uh -huh. Dérdel, esetleg Tölök Bálintal. Egyek és Pács például nem került -e be. Nem került be. Hát uh -huh. most ugye nagyon pontosan nem tudom, mi is volt a kiválasztás. Uh -huh. Lehet, hogy meg volt Szabolcs, csak öt lehet. Uh -huh. Tehát a lényeg az az, hogy egy térségi gazdaságfejlesztési projektet indítsanak el. És akkor ugye azod a fedel, hogy hogyan. Uh -huh. És akkor én azt, azt javasoltam, hogy legyen, tehát legyen ez egy 21. század tehát használjuk az elektronikus eszközöket, egy digitalizációs eljárás, tehát gyakorlatilag lépjünk be a negyedik ipari forradalomba, uh -huh. Amik ugye a digitalizáció ennek a fő ő, én, fő eszköze. És akkor ugye az, az volt a lényeg, hogy akkor vegyük össze, hogy milyen képességek vannak ott, milyen lehetőségek, milyen kereslet-kínálati viszonyok, és ezt próbáljuk összehozni hát egy ilyen képzetbeli mátrixban. Most a lényeg az, azt lehet, nem akarom ezt tovább bonyolítani, hogy elneveztem ezt ilyen 5T modellnek. Azért T-modell, mert az a második ipari forradalomnak mm. ugye az egyik emblematikus járműve volt ugye a 4T-modell, és azért őt T, ugye, mert, hogy el már egy öt település, és területfejlesztő, település és területfejlesztés, és, és a té is ott van, tehát kijön az öt, tés, öt És török bánt van az elején. Rá és lesz. a török bánt igen, és akkor kijön az ötté is, tehát egy ilyen kis többdimenziós elnevezés, de ugyanakkor pont azért lényeges, mert hogy nem kell földrajzi közelségben lenniük ha nem kellenek ezek a gazdaságföldi tradíciók, ami mondjuk, mit tudom én, a régen volt a rima vagy a. A Borsod megyében vannak ugye ezek a nagy ipari övezetek, hanem ez akár a felhőben is létrejöhet. Tehát ugye ez olyasmi felfogás, mint hogy azt mondanám, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen smart régiót földön, fejhel, fejjel és a felhőben. Tehát ugye itt a tudás alapra próbálunk építkezni, és abból létrejön egy olyan helyi piac, amelyik nem csak a kis termékeket tehát a napi élmiszer ellátást tudná biztosítani, hanem munkahelyeket is. Ugye itt van a Telenor, ugye más, meg más komolyabb cég is, és azok is már használják és alkalmazzák azt, hogy a távmunka vagy részleges munka otthon is lehet dolgozni, mert nekik is ez sokkal olcsóbb, kevesebb munkahelyet kell fenntartani. Ugye a közlekedés az... De például ilyenkor a, a mondjuk az önkormányzat egy partnerként jelentkezik, mondjuk egy ilyen nagy cég, ne? Igen, igen, mi Tehát, hogy egy ilyen... az ő lakosságát próbálják ebbe bevonni, mint mondjuk távmunkások. Nagyon sok... Igen, igen, tehát ugye az volt a lényeg, hogy jöjjj létre egy ilyen adatbázis, tehát amelyekkel ezt tudják mozgatni, forgatni. Tehát, uh hogy -huh. az legyen, hogy föl kell egy ember, és akkor elindul a Budapeste, és akkor ott dolgozik, mert lehet, hogy éppen a szomszédjával is tudna dolgozni, vagy a másik településsel. És például merült rögtön, hogy a települések közötti közlekedést azt javítani kéne, mert teljesen sugár irányú volt, tehát mindegyik ment Budapest felé. Uh -huh. és, Ezek egyébként fizikailag nincsenek egymást ott Hát lényegében, ha nem is egy mondjuk köralakú, ö, ö, tér térrégiót alkotnak, de ez hát szomszédosak, de nem mindegyik mindegyiket természetesen. Mm -hmm. És, de nem voltak történelmi tradíciók. Tehát ez nagyon lényeges. És akkor voltak polgármester találkozók, tehát ez végül is egyértelműen vált, hogy az önkormányzat ezt kezdeményezi. Tehát ezeket a mm -hmm. formákat ugye be akartuk vonni a Telenort, most nem tudom, hol áll ez a dolog, de hát ugye most van egy ilyen tulajdonosváltási öltöny, és közül játszik. Én azt megjegyzem, hogy a prolígióval és dolgoztunk, és itt ebben a munkában Dr. Niklas László, a török Bálintól egy ilyen telepes fehérségi szakember, velük együtt dolgoztunk, tehát ezt hozzá kell tenni. Tehát ez a smart égő, ezt tulajdonképpen én értem, mert szakmai újdonság is, mert mint csak ez marcitik voltak, de hát nyilvánvaló, hogy ebből ki kell lépni. Tehát nem egy ilyen elzárt, szigetszerű, településeket hozzunk létre, hanem ugye azok is fognak térbeli kapcsolatokat létrehozni, szakmai kapcsolatokat, plána a digitalizáció révén még könnyebb. És az 5T modell még azért is nagyon fontos, hogy, hogy bármikor bővülhet, és nem kell szomszédos településnek lenni, tehát lehet akár 18T modell is ebből a rendszerből, és lehet akár Tisán túl De várjál, de akkor egy ponton túl nem válik önmagának a hogy mondjam, tehát a saját céljával ellentétesé. tehát Túl a túltávoli óriánzik. településeket kötsz össze, akkor, akkor ugyanazok a, a, a problémák fognak megjelenni, ami, ami mondjuk, mondjuk Budapest és Törökbány között van, hogy mindenki a másikba megy, és a közlekedés elkezd túlságosan nagyjá válni, és a többi. De ez egy ilyen virtuális, hogy ez ilyen felhőtípusú közlekedés. tehát Na jó, de a végés, tudjuk, hogy, hogy mindennapi életben, tehát ha, ha most itt szükségleteket, tud ezt kielégíteni, ilyen. akkor azért itt hát árunak és embereknek is azért mozogniuk kell, nem? A, hát én az lehet választani, tehát a fizikai termék, tehát a, én azt gondolom, hogy itt ugye az elektronikus kapcsolatokról van szó, ezért elsősorban olyan termékeket fognak gyártani, amelyek hát, ilyen informatikai alapú, elektronikus, digitális módon elérhető. Például a, a, mi, a mi szakmánkban, ugye a település Tervezésben gyakorlatilag majdnem mindenki távmunkába dolgozik. Uh -huh. Tehát természetesen vannak egyeztetések, összeülünk, és akkor térképeket uh -huh. kirakjunk, és egyebek. De, de ugye mindenki dolgozik a saját maga uh, helyén, munkahelyén, és adatokat, kérdéseket, bármit, az pedig továbbítja, és ez ott van a Skype. Tehát gyakorlatilag folyamatosan uh, kapcsolatban vagyunk. Tehát itt a fizikai közlekedés van gyakorlatilag kiiktatva, uh -huh. és ön akkor nem is kell annyi papírt vagy dokumentumot gyártani, meg térképek százalék mint régen, uh -huh. hát az katasztrófa volt. Én emlékszem, amikor mi kerestünk irodát, vagy a, vagy a többi hasonló cég keresett irodát, és akkor mindig az a nem lehet parkolni. Mert hogy, hogy jön ide a partner, és hozza a maga térképeit és a dokumentációit, és az nem hozhatja a buszon, ilyen Vagyjuk talán zacskókba, uh -huh. ma már erre nincs szükség. Ma, ma, ma már úgy, ha találkozunk, akár uh -huh. hetente, akár két hetente, amikor szükség van rá, akkor mindenki viszi. Uh -huh. Na, de te speciális területen de dolgozol azért. Igen, Tehát azért, hogy szakmát és ö, igényt nézem, akkor azért az, aki teljesen így ilyen munkára át tud térni, mert tulajdonképpen adatokkal dolgozik, az azért, hát jó, ma persze sokkal több, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hát ugye nagyságrendekkel több, de, de azért még mindig mindig, gyanítom, hogy 10% alatt van. Még egy ilyen nagyon ö, ö, ö, jó szituált városba is, ahol egy csomó IT-szakember kiköltözött, mert, mert megtehette. Így van, biztosan alacsony mm -hmm. szinten van, de, de, a, de a, a növekedési potenciál az óriási. Már ebben ebben mm -hmm. ilyen típusú növekedési potenciál. Na, de ez a, csak egy része De, lehet de gondolj dolgok, bele, hogy, hogy az oktatásban is. Mm -hmm. Tehát a, az egyetemen a de már a középiskolában is. Tehát rengeteg feladatot interneten keresztül oldalak meg. Én most bejárok. Én jel... arra vagyok kíváncsi, yeah. hogy, hogy én értem, hogy ez egy nagyon, tehát mint egy potenciál, ez ebben van egy óriási potenciál. De hogy, meg az is kitűnik a szajdú, hogy ez még, ez még egy kísérlet. Tehát ez, ez, nem, ez még Ez még, még Az online vásárlás nagyon terjed. Szóval nagyon Igen, dinámikus. de hogy ezt hogy tudod, hogy lesz ennek a lokalitása megoldva? Hát, Mert online vásárlás és óriási, és akkor az Amazon-tól majd jönnek a dolgok. Tehát ez, és igen, miközben itt, a itt az az érdekes, hogy, hogy nem fogalmam sincs róla, hogy a szomszéd városban, vagy a szomszéd utcában van valaki, hogy ebben a városban mondjuk, vagy ebben a kerületben mondjuk, mondjuk a Pesti viszony nézek, hogy itt, itt, itt van mondjuk olyan másik kétszáz ember, vagy száz ember, aki az én mindennapi szükségleteimet ö, elég jelentős részbe ki tudja elégíteni. Nyilván, hogy mindent nem, de, de, de hogy ö, Ö, ne ö, külföldről rendeljek egy nem tudom micsodát, hanem valaki ezt nekem meg tudja csinálni, ami éppen ott lakik a szomszédben, és igazából nem tudná eladni a, a dolgait. Tehát én valahogy ilyesmiben csak ezek képz, én most se perom elképzelni a dolgot, tehát nagyon meg, be kell valami, hogy, hogy nehezen Képzelhető el, ami, ahogy elmondod, nehezen érzékelhető, hogy a valóságban ennek, ennek milyen hatása van. Tulajdonképpen. Tehát a hatás az, tehát a mondjuk egy térbeli hatása. Tehát, hogyha kevésbé kell otthonról elmenni, és egyik ezt az egyszerű esetet, hogy otthon is tud valaki dolgozni, vagy a munkának egy részét otthon is meg tudja csinálni. Ha ő ezt megteszi, akkor az azt jelenti, hogy ő ott a környéken fog majd valahol vásárolni. Szüksége van közterületekre jó minőségű köztöletekre, és akkor ugye, ha minden nap odáll a buszmegállóba, vagy a metróhoz, és megy be a városközpontba, vagy a vasúthoz, akkor az lesz az igénye, hogy súfoltak ezek a buszok, hozzanak nagyobb buszokat, vagy legyen még korszerűbb, tehát a közlekedés fog foglalkozni. De hogyha már helyben tud e, dolgozni, és ott fog vásárolni is, akkor egyrészt megjelenik a helyi termék, uh -huh. tehát a fizikai termék, az élelmiszer uh -huh. vagy akár nem tudom, a szabó, vagy bárki. És akkor arra, lesz igénye, arra uh -huh. lesz igénye, hogy a közteletek minősége javuljon. Tehát uh -huh. na, na, most is lehet látni, ha. bárhol egy, egy köztelet akárcsak egyszerű módon felújítanak, pillatokon belül megtelik. Szinte nem, nem, nem, nem is tudjuk látni, hogy hol ennek a korlátja. Emlékszem, hogy sokszor fölmerült az, és lesz azon, lesz sétáló ember, lesz hogy a pillanatok alatt megtelik. Sőt, szinte zavaró. Ugye már arról is van szó, hogy bizonyos köztöleteken már korlátozni kell, mert olyan zajosak lesznek az emberek, hogy már az autó az kevésbé zavarta őket, de az, hogy az emberek ott hangosan járnak elnek, az már sokkal inkább. Tehát ez pont ezt mutatja, hogy ez a lokalitás, ez ilyen szép lassan beindul, és egyre szélesebb spektrumot tud felölelni. Egy perc múlva én nem folytatjuk. Varga Bélával a beszélgetésünket. Egy nagyon izgalmas dologba kezdjük bele ez a Smart Régió és 5T modell, modell ami én nagyon izgalmasnak találom, és meg kell mondanom, hogy, hogy amennyire izgalmas, olyan nagyon nehéz is egyelőre elképzelni, hogy egy ilyesmi hogyan működhet majd a jövőben, de itt említették egy olyan dolgot, hogy mondjuk van egy ember, aki dolgozik mondjuk Törökbálinton, vagy akárhol, reggelből az autójába, hogy felszáll a buszra, elmegy Budapestre, dolgozik, megcsináltatja mondjuk kiukat a cipője, elmegy egy plázába, ott van egy cipész, megjavítatja. A cipész fül a buszra, kimegy Törökbálintra, ahol lakik, az illetőből az autójába, kimegy Törökbálintra, lakik, alszik, és reggel szépen mennek nem is tudnak egymásra is mennek. Én, mintha nekem egy ilyen példába lenne benne az, hogy, hogy a világunk őrültem működik, mert ezek az emberek elmennek egy, egy ilyen gazdasági, hogy mondjam, egy tulajdonképpen egy kicsit trükkös gazdasági kényszer, ugye ezek a plázák, meg, meg, meg nagy irodaházak, hogy minden úgy olyan koncentráltan be van telepítve valahova, és mindenki oda megy minden nap, hiszen mindenki elmegy, és ahol él, ott nincs semmi, akkor oda megy, akkor ott tulajdonképpen most sincs semmi, mert ott meg dolgozik. Tehát az egész borzasztó. Ja, de nem, van egy buli negyed a város közepén, ahol meg lakni nem lehet. Tehát a dolog nem olyan... Mm -hmm. e, Valahogy nem harmonikus. Igen, na, szóval vannak olyan funkciók, igen. ami nyilván nem váltható ki. Tehát igen. Igen. ilyen a színház, mondjuk a nagyobb befogd, a mozé vagy a Jó, buli negyed, nem lehet annyi meg ilyes, nem nyilván. lehet Vagy egyetem, hmm. tehát vannak speciális igen, igen. oktatási és munkahelyek, oktatási intézmény de hogy ezt hogyan lehet valóban megvilágítani? hogy az adásra szó volt a helyi pénzről. Annak az szokott lenni, ugye az ismertető kis szövege, hogy az egyik agglomerációs településen egymás mellett lakik egy autószerelő, egy köműves, és mondjuk egy villanyszerelő. És mindenna nap beülnek az autóba, vagy fölülnek az elővárosi vasútra, bemennek a városba, és ott dolgoznak, és ott mondjuk nincs munka, akkor ott keresnek tovább munkát. Pedig lehet, hogy egymásnak is tudnának munkatan, hiszen az egyiknek elrolódta az autója, a másik éppen bővíti a lakást, a harmadik pedig nem tudom, én, elronult a villamosvezeték. És nyilván ez egy település méretekben is megjelent. És akkor a helyi pénz az, ugye ezt segíteni elő, hogy ezeket a helyi keresleti és kínálati lehetőségeket összehozza. De én azt gondolom, hogy ha már helyi pénz van, akkor annak van egy pénzügyi mechanizmusa, van egy külön bankhegyet, tehát annak Toki van egy kényszer is. Tehát, ugye, hogy én most mindenképpen Mert is el kell. Beléphet, be akárhol. Beléphet, hogy uh -huh. de akkor is az van, ugye, de akkor már megint van valami költsége. Igen. Uh -huh. Akkor mindig ott van a, a veszély, hogy akkor, ha én most egy helyi embert fogok megbízni, akkor jó lesz -e, mi lesz, ha megsértődik, mi lesz, ha nem felel meg, stb. Tehát, és, és ez a helyi pénz ilyen értelemben kicsit kötötte is teszi ezt a piacot. De ezért gondolom én azt, hogy ez viszont kiváltható ezzel a smart régióval, mert ez is nagyobb ö, térségben több települést von benn, tehát sokkal szélesebb ugye a kereset és a kínálati oldal, és a digitális oldalról, tehát internet alapon összehozható. Tehát gondolod, hogy most, ha vásárolunk, tehát mi olyan cikket vásárolunk, amiért nem szívesen megyünk be a bolda, mint ami elfogyott az elem, vagy lemerült az akkumulátor, és akkor kell venni valamit, remegyünk a netre, és beütjük azt, hogy hol. És akkor nyilván azt fogjuk megkeresni, hogy azt a terméket, amelyik, hát nem tudom, száz bolt is árulhat, nyilván a lakóhelyemhez, vagy a munkahelyhez legközelebb esőjen fogom vagy fölkeresni, vagy azt mondom, hogy onnan hozzák hozzá, mert azt mondja, hogy nem tudom, én 10 percen belül ingyenes. Nem, az a baj, hogy ma már nem ott tartunk, ma már ott tartunk, hogy szó nélkül megrendelik Kínából. Hát, hogyha olcsó, Mert, igen, mert igen. azok feladják egy borítékba ingyen. Mert ott ezt külön a, a ott hogy államilag ezt támogatja, hogy ez egy, egy, egy, egy kontinenseken keresztül átküldjenek egy kicsit tárgyat, ami csak három dollárba kerül, ami nevetséges tulajdonképpen. Igen. És akkor te megkapod, és a szomszédod, aki elemeket árul, de teszed a lábad. Ez teljesen igazad van. Van ugye még durvább, hogy. Igen, ez biztos, hogy ez a típusú protekcionizmus, hát ez, ez egy óriási veszély. Tehát ezeken. A gazdaságon kívüli, vagy közgazdaságon kívüli gazdasági beavatkozások, hogyha Na de itt ennek a, a van értelme. A smart régióban te mondtad, hogy van smart ö, polgár is, tehát, kell hogy, citizen, okos, citizen, okos, tehát okos kell, hogy okos lakosnak is kell lenni, aki tudja azt, hogy neki az, az esetleges többet költség az, az visszajön azzal, hogyha a helyit támogatja. Mert az ő környezete gazdagodik ezáltal. Nézd, néz, ez ugyanaz a, ugyanaz a, a hatás. Sőt, az a, van egy alapvető dolog, nem akarom a időt ezzel ápucsikon de nagyon fontos, és te vagy a közgazdász, és tettél egy, egy nagyon érdekes dolgot, amire azt, az az érzésem, hogy nem tisztázat. Lehet, hogy az emberek többsége tudja, de én úgy veszem ezt, hogy erős, mint sose beszélünk. Tönkre, az érték, a gazdagság az, hol keletkezik. Tehát tettél egy olyan utalást, hogy az érték ott keletkezik, hogy, hogy a, a Józsinak is van valami képessége, a Pistának is, és ezek egymással kereskednek. És magából az egymás, hát én csinálom neked ezt, te csinálom nekem az, értékek cserélnek. Van még harmadik partner, negyedik partner, ezáltal létrejön egy helyi piac tulajdonképpen, és, és tulajdonképpen ez itt most csak az történt, hogy a helyi piac az, az szkélet szípsz, hogy mondjam, ellett sorvasztva, és van egy külső piac, ahonnan szerezünk be dolgokat. Igen. De a mi pénzünknek a megsz... Tehát nem ott, nem ott áramlik a gazdagság, ahol lenne. Igen, tehát hogyha ugye? azért... Ahol, ez ahol a... helye lenne, tehát nem engem gazdagít, Igen. hanem valahol elbész tulajdonképpen a, a globális rendszer. Ez az érték nagyon jó, hogy ő ezt Tehát... Tulajdonképpen nagyon egyszerű ennek a definíciója. Mm -hmm. Az érték az, amit egy ember vagy egy közösség annak tart. Ez nagyon fontos, bármennyire is egyszerűnek tűnik. Tehát, hogyha ugye mi azt gondoljuk, hogy támogatjuk például a magyar ipart, és azt mondjuk vagy a magyar gazdaság, és az, amikor a magyar terméket fogunk vásárolni, magyar zöldséget vásárolunk, akkor is egy picit drágább. Ez ugye ez is egy értékválasztás, hogy én erősítem ezzel közvetve a magyar Ugye, Ugyanez helyben is megjelnénk, hogy én helyben, ugye nekünk is van egy gyalalunk, és én mindig arra törökszem, hogy helyi munkaerőt vonjak be bármire, még akkor is tudom, hogy Pestről hozhatnék és sokkal jobbat. De ez egy szempont és is, és azért is, mert foglalkoztatom őket, uh -huh. kontaktus alakul ki közöttünk, tehát adott esetben ő is számíthat rám, és akkor ebből kialakul egy kohéziós erő. De ugyanakkor van egy másik érték is, ugye az, hogy valami olcsóbb legyen. Ugye ez, amit a nagy bevásárló uh -huh. központok hogy ugye nagy mennyiségben tudnak árut behozni és kínálni, és azért letörik ugye az árat, ezért tönkre teszik ugye a kisalkozásokat. És ez egy üzletpolitikai cél is. Tehát, tehát itt is bejön egy másik érték, és ez valóban, ez meg tudja bontani ezt a helyi egységet, a lehetet mondani. Valaki azt mondja, hogy nekem nincs elég pénzem, ezért inkább az olcsóbb kínait fogom megvenni. Tehát valóban, tehát itt, itt bejönne az az értékválasztás, hogy van egy helyi tudat vagy valami hasonló. Tehát valóban ez nem, nem egy tiszta de Ez azért az azt én érzékelem, hogy ha én te veled szomszédom van, és te meg velem vagy a másik szomszédom üzletel, hogy akkor mi egymás között, egymást gazdagítjuk, és ebben az esetben az árnak a jelentősége nem olyan, nagy, mert, mert lehet, hogy te nekem egy drága vagy, de én is drága vagyok neked. Tehát itt csak az a kérdés, hogy a munkáknak mi az árfolyama, de mi egymás között egy magasabb árfolyamon is kereskedhetünk, mert az kiegyenlíti egymást, tehát, tehát a, a gazdagság helyben relatíve megmarad, az nem látszik olyan nagy gazdagságnak, mint ahogy... Igen, e -e -e -e. itt is azt gondolom a közvetett hatásokat, uhum. hogy a helyben maradást erősíti. Tehát az, hogy kötődik Igen. a helyi viszonyokhoz. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben, hogyha ebből a kapcsolatból akár uh -huh. üzleti kapcsolat is lehet, akkor ő már adózni fog és vásárolni fog. Tehát ezt múltkor is említettem, hogy én azt az adórendszer tartanám jónak, amelyik megosztott adórendszer lenne. Tehát, hogy most is van valami 50 valányfél adónk. De én azt gondolom, hogy minden adónak három szinte kéne adóznia. Tehát helyben egy-egy közép, egy regionális szintre, és a központi költségvetésre. Igen. Mert hogy mindegyik költségvetési szint, amelyik az adókból Igen. táplálkozik, érdeket legyen az adóforrás újratermelésében. Minden jobb újra termelés, Ezért a legmagasabb szint nyilván akkor a közbiztonságra, most ezt nyilván ezt most mondom egy mint egy ilyen egyszerű csontváz rendszerbe gondolkodva, tehát a, a legmagasabb égé gondolkodik, hogy olyan közbiztonságot teremtsen, vagy olyan oktatási rendszert, és olyan... Mm -hmm. általános javak. Hát az, ami mm -hmm. az egész országos egész orsz... szinten van Igen. jelentősége. A regionális van nyilván egy, már egy regionálisabb specialitásokra fog hagyatkozni. Mm -hmm. Tehát a a, csak előbb még mondta ezt a vásárlás. Például én úgy gondolom, hogy ilyenkor a fétővámat ilyenkor tudnám támogatni, mert például ugye ezek a protekcionista prote, uh, beavatkozások, ami számomra nonszenz az, hogy hogy lehet, hogy egy csilei bor olcsóbb, mint a kunysági mm -hmm. kadarka. Tehát ez lehetetlen. Okay. Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen közgazdasági dolog nem lehet, de mégis gazdaságos, mert valószínűleg olyan támogatások, vagy olyan Man, hát ilyen gazdasági e, mesterkedések vannak mögött, amiatt az egyes kereskedőnek ez olcsóbbá tehető. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez ellen való küzdelem szerintem ez hihetetlen fontos. Tehát ez gyakorlatilag a helyi erőforrások elérték felé hat. Uh -huh. Ugyanakkor ez a kivűrő jövő e, termék, vagy árok ez bármikor eltűnhet és megváltozhat. Miközben már Most Ez azt helyi... is jelenti, ha jól értem, mert nem véletlenül ugye a fenntarthatóságot ö, behozni, hogy ha ez teljesen kikerül a helyi, ö, ö, hogy mondjam, tehát nem helyben történnek a dolgok nagy részt, akkor akkor ö, akkor egy sokkal pazarlóbb életmód is ö, keletkezik, mert ugye a, a hely, helyben sokkal inkább mondjuk, hogy alapszükségletekre megyünk. Tehát ha én helyben én almát vásárolok, és nem pedig 60 féle, nem tudom én, alma lé közül próbálok válogatni, mert hogy almát ugye km-re már nem kapok, csak valami abszolút feldolgozott formában. Vagy ha kapok is, akkor is oké, okay, az egy másik dolog. Tehát, hogy de akkor, az, és az életmód ott meg bátorítja azt, hogy egy ilyen ilyen háztartási életmód legyen. Tehát, ha az emberek mondjuk még esetleg befőznek, vagy, vagy nagyobb családok összeállnak, és akkor az egyik befőz, a másik a szalba marodik. Nem tudom, mit csinál, tehát kinek mi az van kedve, vagy tehát, hogy, de ez például ez a smart smart ö, ö, régiósnak, hogy mondjam, ez a szervező ereje, az kihathat ilyesmire is? Én azt gondolom, hogy igen, hát hogyha egy ilyen smart régió létre akkor ott van egy kritikus népességszám. Azért az, az szükséges. Uh -huh. Tehát ahhoz, hogy viszonylag széles uh, uh, kínál, legyen műválogatni. válogatni. Legyen válogatni. Uh -huh. De ugyanakkor itt van a mondom, mert van egy olyan szemléleti dolog, amit nem tudom, hogyan lehetne megváltoztatni. Én ebben is azt gondolom, hogy a, a helyi uh, kapcsolatoknak nagy szerepe lehet. Tehát, hogy mondod ezt az almát. Ugye, hogy előáll, az hogy szereti valaki a paradicsomot, és azt gondolja, hogy én télen is azt akarom menni, meg tavasszal is azt szeretném. és akkor ezt behúzhatom, mert hiszen vannak olyan vidékek a világon, ahol ugye meg tud ezt teremni. Miközben ott van ez a finom, kovászos zsuborka, sajnyokáposzta, és az összes többi sajnság, amelyik egyrészt egészségesebb is télen, mert ugye azok nem lesznek ugyanolyan. De akkor egy is, hogy igen, igen. Én, én alkalmazkodom a, De a hogyan oldjuk meg ezt? hogyan mm. oldjuk meg ezt Piaci körülmények között, amikor megvan a korlátlan be, behozatali lehetőség. Tehát én itt érzem azt, hogy az a helyi erőknek, hogyha kialakulnak ezek a helyi kontaktusok. Mm. Tehát nyilván kell egy olyan csomagolás, egy olyan típusú piaci tevékenység, még azt mondja, hogy a Vecsi káposzta sokkal finomabb és egészségesebb, mint a, nem tudom, én a szicíliai paradicsom. Tehát, hogyha én, én egy helyi helybe vagyunk, és mondjuk ez a paradicsomot vegyünk alapul. Vagyok, és mindenkinek van egy közeli, vagy magunknak van egy kis házi kertünk, egy kis konyhakertünk, tehát, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a paradicsom hogy a legfinomabb, amikor az friss, tehát olyan élményünk, nap, olyan közvetlen élményünk van. van erről, és tudjuk azt, hogy ami, amit a áruházba kapni, az egyszerűen összesen lehet hasonlítani. És ezek után attól azt gondolom, hogy az ilyen emberben nagyon hamar ö, ö, leesik a, a tantusz, hogy hát Hát azt a paradicsomot, azt én nem akarom télen megenni, mert az nulla. Igen. Tehát teljesen csak a pénzemet dobom ki, hogyha megveszem, hanem miért kell nekem télen friss paradicsomot ennem? Eltesszük a paradicsomot, eltesszük az uborkát, izé, és a piac lehet, hogy a nénike fogja eltenni, tehát úgy értem. Tehát most már a közösség teszi el. Igen. Én azt gondolom, igen, igen, hogy itt is van egy ilyen kínálati tevékenység, igen, igen, tehát igen. hogy legyen versenyképes, Mert tehát mutassabb e? az embereknek. Igen, be, hogy egy káposzta, vagy egy nem tudom én, egy uh -huh. kollekció, az az, az és értékesebb, uh -huh. hiszen mást is eszünk télen, vagyis kellene mást igen. is ennünk, mint éppen nyáron. Igen. Tehát ez így gondolom, uh -huh. és ez szélesíthető, ugye, a szolgáltatásokban uh -huh. is. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha létrejönnek ezek a helyi annak megvan ez az ez a, ez a öntudatosító vagy tudatalakító hatása. Tehát mm -hmm. abban nem hiszek, hogy kívülről be lehet avatkozni, mm -hmm. és biztos el lehet azzal is érni valamit, hogyha... De ezt mégis úgy tűnik szerveznie kell valakinek. Mindenképpen, és mm -hmm. például ezek az ökopiacok. Én ezeket rendkívül hasznos dolognak tartom, és itt is például egy nagyon érdekes dolog, hogy megint a, a, a regionális és a felsőbb szint. Tehát, hogy ezek teljesen helyi szervezésűek. Amikor mi dolgozunk ilyen településeken, és akkor is, ugye hát Magyarországon mindenhol nagyon jó élmiszereket lehetne termelni, és gyakorlatilag minimálisak ezek az őkopiacok, és nem is tudjuk felmérni. Tehát például a KSH nem tudja ezeket mérni. Nincs, tehát nem alakult ki ez az eszközrendszer. Uh -huh. Tehát például egy ilyen smart city smart régióban, ezt is imán főletne lehetne mérni. Tehát, hogy milyen föl is mérik egyébként. egy általában minden információ megvan, csak ugye az nem kerül egy bázisba, ez amiből te egy, Ez jelent egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy pár szakértőt, aki, aki, aki adott esetben adatokat vesz föl, elmegy, hát kapcsolatokat... kell tartani. Igen, kapcsolatokat igen. tár föl. Mindenképpen. Tehát mm -hmm. a... De, van, van a... De ez, ez nem az önkéntességen alapul, olyan értelemben, hogy megkérdezem, hogy hát tessék jelentkezzen, nem, hanem hogy utána kell menni, elő, elérek, elébe kell menni a. Hát dolgokat. Ő, ugye van önkéntes része is, tehát amikor az ükopiacon valaki nagyon leleményes, és ötletes, és jó termékeket ad el, és ehhez uh -huh. meg is tudja adni a megfelelő körülményeket, akkor ő pillanatokat föl tudja mérni, a személy igények uh -huh. vannak, meg is szervezi Igen. a beszállítói hálózatát is. De ugyanakkor ennek is van egy korlátja, hogy ezek a személyes mert nem tud már többet. Mert egy egyet, egyet, és, van és, van akkor, igens, igen. és akkor kellene uh -huh. egy ilyen intézmény, egy helyi uh -huh. intézmény, és, és ezek már helyi adatok. Tehát ezeket külön kéne fölmérni és karbantartani. Ezek egyébként közadatok? Tehát magyarul ehhez mindenki joga van hozzáférni? Hát, én, hát azt gondolom, generálhatnak is egy ilyen alapgyűjtési uh -huh. formációt. Tehát, hát Tehát olyan... ha mondjuk én bemegyek, majd nyilván most még az elején a török bánytra, mondjuk tíz év múlva, és itt ottani lakos vagyok, akkor azt mondja, leülhetek, és azt mondja, hogy nézzel, nekem milyen képességem vannak, és izé, és ebben az adatbázisban lehet, hogy már benné is vagyok, de hogy tudnak-e segíteni, hogy, hogy hogy tudunk ebből kapcsolatokat építeni, hogy tudok ebből hát valamit csinálni? Ott egy olyan adatbázis jött létre, még hát elvileg korlátlan, mint az információ, hogy a korlátlanul, uh -huh. korlátlanul bővíthető, tehát akár be is jöhet új, adatsorokat, új adatrendszereket. De úgy értem, hogy ez, egy, ez egyfajta szolgáltatásra várni? Én azt gondolom, hogy mindenképpen Igen. annak kell lennie. Uh -huh. Tehát nyilván vannak üzleti titkok, hát azok, azokat nem. De ugye a közadatok, ezek a rendkívül fontosak. De vannak is ilyen kísérletek, ugye a, a nagyon sok olyan nyugati városban van, ahol ugye nagyon támogatják a helyi termékeket. De azt is tudják, hogy nem tudom, mert a tizedik nem tudom én sajtboltból, már, már nem kell 11-edik. És akkor azt meg is vizsgálják, hogy, hogy akkor neki van-e valamilyen alternatív terméke, mm. és akkor azt próbálják támogatni, mérik, ugye? Tehát hogy... ott az önkormányzatok elébe mennek ennek a szükségtelen versenyhelyzetnek? A, a helyzetnek. a... Például Kanadában mm. van is egy ilyen verseny az önkormányzatok között, hogy ki tud egy közpénzből mondjuk öt magánforrást megbozgatni. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy egy ilyen verseny kialakul a Magyarországon, az fantasztikus de mondom, ennek az a korlátja, hogy múltkor, múltkor beszéltünk erről, hogy a településnek nagyon minimális a saját források. Tehát uh -huh. nagyon függőek a, az uniós, a központi, illetve a magántőkétől. Tehát úgy egy nagy vállalkozói magatartástól, és ezért tulajdonképpen nem néznek körbe. Uh -huh. Ez a, mi sokszor csinálunk uh, ilyen diákokkal, uh, önfenntartó, falufigyelést. És ott nagyon lehet érzékelni azt, hogy úgy lesz egy falu önfenntartó, vagy egy község önfenntartó, ha már nincs jó hátrálni. Akkor körben ezek mik, mink van. Mert pánikhelyzetbe elkezdnek gondolkodni. Igen, gondolkodni. Ha? És például rájönnek, hogy te is önálló tudnak lenni a, a, a fűtésben, az élelmiszerellátásban, meg tudják szervezni a közlekedést, nem kell ide hatalmas buszok, uh -huh. mert vannak szabad autók. Uh -huh. Szóval meglátják, hogy milyen turisztikai lehetőségek vannak, milyen, milyen vállalkozásokat tudnak vonzani, hova tudnak máshol besatlakozni. az egész forradalmat indíthat el, mert a, pont ebből a, a, a globalitásnak, ennek a, a nyomasztó oldalát, van ez egy a valódi alternatív. Alá. Igen, én azt mondom, uh -huh. hogy a digitalizáció óriási lehetőséget nyújt ebben. De mondom, ott vannak a veszélyek is. Tehát, amitről beszéltél is, hogy. de hát kinából is meg tudom rendelni, ugye? Ugye vannak ezek a alig felfogható történetek, hogy az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában a kulcenterek cool azok Indiában vannak. Uh -huh. Vagy ugye Finországban, ugye, hogy a uh -huh. legnagyobb bevételi forrása az, hogy. Há, hogy éppen magán. Hogy is Hogy éppen Hogy Hogy hogy azt gondolom, de... de ez Bocsánat, én... azt már itt is megszoktuk, hogyha mentőt hívsz, akkor Miskocó veszik föl a telefont, Tehát azért ezt látjuk, hogy ez, ez, ez valahol egy ilyen iracionális Én ezeket én de ugyanakkor benne van igen. az a lehetőség, hogy hát ez helyben lenne, akkor még jobb lenne. Hát igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen ez kirtelen kinyitotta ezt a uh -huh. rendkívül nagy, mondhatnám durva potenciált, ami, ami ebből adódik a veszélyes. Itt kell befejezzük. Vargatős Bélát hallották, mányi Géza búcsúzik, a demokrácia most egy hét múlva Ferenc lesz. Minden jót! Ah, the light shines,